хоча, можливо, Лоїза просто не могла приховати своєї ворожкості до нової королеви. З'являлися нові обличчя, звучали нові імена – Шарль де Борбоне з дружиною, Гійом Парві, священник і духівник короля Людовика, Сеньор де Гравіль, інші. Мері незабаром відчула, що стомилася від церемонії і надміру вражень. Вона вже рідше усміхалася – Її фрази стали коротшими, вітання сухішими. Чи помітив це Людовик, чи теж почувався стомленим, та незабаром він на радість Мері перервав церемонію. Година вже була пізня, і король відвів Мері до кімнати, де на них чекала проста вечеря, на яку були запрошені тільки принцеса Клодія і герцог Лонгвіль із дружиною. Франциск запрошений не був, і хоча молодий герцог знав, що найясніший дядечко і водночас тесть недолюблює його, та все одно зараз він почувався ображеним. Він хотів бути значною особою в очах молодої королеви, адже саме він перебував поруч із нею всі ці дні, підтримував, підбадьорував, розважав, навіть намагався сподобатися їй. Доволі вагома причина, якщо взяти до уваги, що двір старого Людовика був неймовірно нудним, і тільки Франциск умів зробити його жвавішим і блискучішим. Однак Франциска розлютило не стільки те, що його не запросили, як те, що король при всіх відверто зажадав, щоб цю ніч він провів із дружиною. Справді, його тільки наказом можна було загнати на шлюбне ложе. Інакше він завжди знаходив чимало чарівних дам, які охоче приймали ніжного герцога. І Франциск не дарма мав славу чудового коханця і галантного кавалера. Своїх жінок він щиро любив, причому всіх одразу, і йому це непогано вдавалося. Щоправда, останнім часом у нього був тривалий бурхливий роман із дружиною адвоката Дізомма, красунею Жанною Лекок ніжним французьким тюльпаном, як називали поети цю високу сріблясту блондинку, одну з найвродливіших жінок королівства. Та цього вечора Франциск не згадував про неї. Здавалося, що він неймовірно заклопотаний. Коли він повертався до себе, у палаці вже стихав гамір. Лише час від часу з дорученням пробігала молоденька покоївка, Приносили якісь скрині та вивищувались у проходах постаті бородатих швейцарів з гострими довгими піками Франциск майже дійшов до дверей своєї спальні та, передумавши, пішов геть Йому хотілося відтягнути зустріч із гречною дружиною «Клодія, яка вона дурна, нецікава, нудно-сром'язлива!» У ній було все, чого Франциск терпіти не міг у жінках. Але вона кохала його так віддано, що він через жалощі часом був із нею. Та зараз він думав про іншу жінку, про дотепну, витончену, з чудовими золотими кучерями і королівськими манерами. Про найнедосяжнішу, його тещу Марію Тюдор. Франциск не помітив, що всміхається – Ах, ця маленька красуня! Так, навіть спогоду про неї достатньо, щоб будь-який чоловік став замріяним. Що вже казати про Франциска, який говорив, що він закоханий лицар усіх родливих жінок? На повороті сходів Франциска ледь не збив з ніг смаглявий молодий чоловік з кучерявими кільцями довгих чорних локонів. Шарль Бурбон, коханець його матері. У його зовнішності, у палкому погляді, в посмішці було щось демонічне, таке, що дуже інтригувало жінок і просто скорило Луїзу Савойську. Що ж стосується Франциска, то він доволі поблажливо ставився до пізнього полум'яного кохання матері, хоча часом помічав, що в стосунках коханців не все гаразд. Ось і зараз він притримав графа за широкий модний рукав – Шарльо. Та й відвідував сьогодні мадам Луїзу. Бурбон скривив кутик рота в подобі усмішки. Мадам не в гуморі і розсердила мене. Піди до неї, Франсуа, заспокой. Вона, здається, щось хотіла сказати тобі, і пішов, не озираючись. Що ж, голуб'ята знову посварилися. Франциско знизав плечима. Зрештою, це його не стосується. Він волів не втручатися. І ще не знав, що одного дня, коли минуть роки, стосунки Луїзи і майбутнього коннетабля Франції Борбона спричиняться до справжнього скандалу. Втечі Борбона з королівства. Він виступить зі зброєю проти Франції на боці її найлютішого ворога – Іспанії. І безславно загине. Йому знесе голову ядром. Коли Франциско увійшов у покої матері, вона молилася, стоячи перед аналоєм. Слабко горіла самотня свічка. Луї залюбила півморок, що приховував її вік і надавав мініатюрній сухорлявій постаті майже тівочої легкості. Зараз на ній була чорна жалобна сукня, що її вона носила від дня смерті чоловіка, хоча в цьому було більше кокетства, ніж пошани до пам'яті покійного, адже чорний колір так лише до її білої шкіри. Легке, темно, сіре покривало спадало з її викладеного вузлом на потилиці темного волосся. Франциск бачив витончений профіль Луїзи, що не втратив привабливості обрисів. Він дуже любив матір, захоплювався нею, хоча її вдача, він вирішив не відривати її від молитви, відійшов у бік, але герцогиня вже сама готова була перервати бесіду з Богом і, квапливо перехрестившись, повернулася до сина. Дивилася на нього, все ще не підводячись зі стільчика перед аналуєм. «Франсуа, я не задоволена тобою. А як на мене, ви просто засмучені сваркою з бурбоном». «Нісенітниця, до чого ж тут Шарль? Йдеться про цю руду сучку з Англії. Ти не мов пес, який зачув тічку і...» «Фі, мадам, ви опускаєтеся до мови просто люду». Це так не аристократично і брутально. Так-так, Франсуа, ти вже ладен через неї накинутися на матір. І мені донесли, що ти постійно крутися навколо неї, як джміль біля шипшини. Така алегорія тебе більше влаштовує. Мовчи, я надто добре тебе знаю, щоб не зрозуміти, що це означає. Вона, звичайно, гарненька, навіть вродлива. І все ж ти будеш справжнім дурним, якщо захопишся нею якщо хоч на мить забудеш, що вона насамперед наш ворог. Перешкода на шляху до досягнення вищої мети. Франциск не перебував матір, хоча вже знав усе, що вона йому скаже. Він повинен триматися від королеви на відстані, не входити до її оточення, очолити партію, що зменшуватиме її вплив при дворі. Тобто зробити з неї непримітну тінь, щоб у мері не було і натяку на той вплив, що його мала колишня королева Анна.